Втім, порадившись між собою, перуанці вирішили інакше, кебетливі терористи зазирнули в кімнату до ватажка і переконались, що їхній бос спокійнісінько хропе, втомлений після довгого переходу. Потім тихенько гикаючи, вони перетягли нас до спальні тамана і кинули на матраці в правому кутку, за дверима. Таким чином вирішивши проблему з чистим повітрям у власній кімнаті і заодно насаливши своєму не дуже популярному отаману. У приватному кабінеті ватажка цірвала півтемрєва. Коли мої очі призвичайлися до мороку, я розгледів, що окрім Всюди сущих потертих матраців у кімнаті стояло ліжко, на якому, розвалившись христом, гучно схропував дебелий повстанський командир, а ще дерев'яний стіл, кілька кострубатих тумбочок та сім чи вісім табуреток. Повсюди валялися частини стрілецької зброї, ріжки від автоматів, Переклади гвинтівок, пістолетні обойми, спускові механізми, начищені доблиску стволи. У протилежному куті стояв дерев'яний ящик з новенькими темно-зеленими лимонками, на томбочках лежали пакети з вибухівкою, детонатори, таймери. Наскільки я зрозумів, кілька бомб уже були повністю готовими. Потетеріло води вилопленими баньками по сінах горниці. Охвявши після тривалого переходу, я відчув, що можу скинути мотузки, які стягували за п'ястя. Стараючись не дуже шуміти, я почав звиватись і викручуватись, поволі звільняючись від пут. Зрештою, мені це вдалося. Йому треба тікати, шипочен на вухо напарнику. Я щойно скинув мотузки із зап'ястків. Це божевілля, Макси, прохрипів Артем. Навіть коли ми втечимо, нам ні за що не вибратися з цього зеленого пекла. Ми навіть не знаємо, де знаходимося. Я волію за краще діяти, аніж безвольно чекати розправи. Я хотів ще щось сказати, одначе не встиг. Всі наступні події утиснулися в якихось нещасних кілька секунд. Несподівано на тумбочців зголів'ї командирового ліжка задзвонив мобільний телефон. За дивним збігом обставин поряд з мобілкою покоївся невеликий фугас прикріпленим до нього сіреньким пластмасовим таймером. Спросоння повстанський ватажок вхопив до рук, не телефона, бомбу і, не розплющуючи очей, натиснув кнопочку запуску таймера. Годинник ожив спалахнув червоненькими цифрами. Почавши зворотний відлік – десять, 9 вісім, сім, останні десять секунд свого життя грізний перуанський терорист старанно волав «Алло, алло, алло, це хто?» «Шматок тротилу» а потім його голову разом з настільною лампою, тумбочкою та куском ліжка винесло у вікно. План подальших дій вимальовувався у моєму мозку практично миттєво. Я прожогом схопився і кинувся в протилежний куток кімнати до коробки з гранатами. Хопив до рук одну з лимонок, зірвав чеку і запхав гранату назад у ящик, стараючись занурити руку якнайглибше. Потому хватанув коробку і підступив до вхідних дверей опочивальні ватажка. Двері в ту ж миті розчинилися. Перед моїм носом опинилося одинадцять допитливих мордочок, які з цікавістю зазирали мені в обличчя, сповнені похвального бажання дізнатися, що ще оце щойно так бабахнуло. Щоправда, терористи зовсім не очікували нарватися на мене за дверима, та ще й з ящиком гранату в руках – а тому секунду, рівно одну секунду ми стояли і сторопіла витріщались один на одного. За цей час перуанці встигли оглянути мене, побачити дірку в стіні за моєю спиною якраз проти дверей. Я безглавлене тіло свого командира, шиї якої досі курів сизуватий димок. Затим я всміхнувся, наступив ногою, на поріг поміж кімнатами прикмета, знаєте, така, щоб потім була не посваритись. Віпхнув в найближчому хлопу коробку з лимонками і захряснув двері. Мені задавилося ще три з половиною секунди, щоб схопити Тьомика за барки і виволокти його на двір крізь отвір у стіні будинку. Відбігши кілька метрів від пробойни, я повалив Тьомика навзнак, і тут таки сам розтягнувся, поряд, накривши голову руками. Ніхто з тих одинадцяти, що лишилися за дверима у великій кімнаті, натужно розмірковуючи над тим, чого це я, сучив їм цілий ящик з гранатами, навіть не нявкнув. Один за одним хатинку струснуло кільканадцять вибухів, перетворивши стіни та дах на сито. Повітре згустилося, небо потемніло від дрібних скалок, осколків та крихітних шматків штукатурки, які розлітались на всі біч. Запахло смаженими перуанцями. Коли гул від вибухів стишився, ми з сьомиком підвели голови і роззирнулися. Отож мить з гучним тріском дах бандитської холобуди завалився, потягнувши за собою стіни. На місці халупи лишився тільки фундамент, і погризана основа задньої стіни, де не де охоплена млявим полум'ям. Не раз я помітив, що з ангару, який не постраждав після гранатної канонади, випурхнув останній тринадцятий терорист, схопившись за голову. Він сновигав навколо згарище, очманіло повторюючи. Що, шого, шо що таке? Це, що таке? Через сезувати туман, що заслав галявину в результаті серії вибухів, перуанець не помічав ні мене, ні мого напарника. Нещодавній успіх у боротьбі з основними силами бандитів додав мені сил, відтак я рішуче схопив до рук добрячого обгорілу половину тумбочки, на якій лежав фугас, що зніс голову в отажку повстанців, і почав тихенько підкрадатися до вцілілого терориста. Як незабаром виявилось, перуанська армія насправді не залишила мене і Тьомика на призволяще. Завчасно, ще перед початком операції, у виданні нам туристські шорти шили невеликі передавачі, які дозволяли запеленгувати наше місце знаходження, якщо бути точним, то місце знаходження шортів. Незалежно від того, наскільки далеко в нетріще затягли б нас терористи,